Я можу зробити припущення, що це крадені у процесі чесної взаємодії з бюджетом людей гроші, частина яких не видавалася тепер як милостиня. Те, що належало людям по праву, кидали як собакам кістку. Я можу це припустити, але я нічого не знаю про ті гроші. Я сам їх отримував як зарплатню, що правда було страшенною таємницею. Згідно з заявами у відділ кадрів структури, ми працювали на добровільних засадах. А все, про що я можу розповісти детально, так це про мої стосунки з Лесою. Бо це її я бачив власними очима, і це моє серце билось у ритмі кохання. Спокійному ритмі. Швидше за все це і було головним, я не знаю. Чи вже не знаю. Після війни люди згадують тіх, хто загинув. Рахують трати або надбання частіше першої, і, перше, і А ще я хотів врятувати газету. Ви можете мене, звісно, засуджувати за деякі вчинки, але я хотів, щоб вона була. Чи не рано я каюсь? Я теж так подумав. Це від невпевненості зараз. Одного вечора керівник... Сектора Агітпропу прошепотів мені. Ви, як завжди, йдете? То доведіть Лесю додому. І підморгнув. Стій, подумав я. Чому я? Чому Лесю і чому додому? І до кого додому? Але не дуже сперечався. Ми всі тоді трохи випили. Був чиїсь день народження, чи якесь інше свято, не пам'ятаю точно. Та це й не суттєво. Була рання весна, трохи тепло, трохи прохолодно, трохи дощ, трохи ні. Було гарно, як на мене. Я люблю таку погоду. Світили навіть ліхтарі. Ідеальні умови для того, щоб закохатись. Весна, ніч, я. Розповідати про себе нецікаво, казала Леся. У моєму житті немає нічого особливого. Але, але, але життя кожної людини – це вже є окрема особлива історія. Якщо ти не хочеш її розповідати, то точно не тому, що бракує сюжету. Повинні бути інші мотиви. Не знаю, чого так сталося, але з жінками мені то вирішувати набагато легше. Може тому, що в мене з ними складаються стосунки, як у що з нестерпної легкості буття. Стосунки, які... Кундера називав еротичною дружбою. З чоловіками, як не крутіть, нічого подібного в силу моєї сексуальної орієнтації в мене не могло бути. Може, і справді, вся справа в ненав'язливому сексі. І в ньому теж. І з сексом, чи без нього, але мені завжди вдавалось легко знайти спільну мову з особами протилежної статі. Я розумію Лесю цілими днями Робота, робота, робота, саме так, через дефіс, і дім, і сон. Перед сном зрозуміло душ. А ви знаєте, чим є душ для самотніх жінок? Не треба так осудливо на мене дивитися. Ви ж ніколи не були самотньою жінкою. Ні, я теж не був. Але я розмовляв з ними і спав з ними. Тобто робив дві досить важливі речі. І саме головне, ніколи не робив ще одну не менш важливу. Я з ними ніколи не жив. Не за єдиним винятком. Та він якраз говорить про вірність правила. Це важливо, або коли проживеш з ними хоча б одну добу під одним дахом – все. Вважайте, що все скінчилось. Маю на увазі нормальні природні стосунки. А відтоді до них буде приєднуватись будь-чого, тільки небажання. Ні, я не шукаю мотивів для своєї пристрасті чи для пристрасті Лесі. Для кохання не потрібно мотивів. Яких мотивів? – перепитала вона. Мотивів не існує. Це нове слово психології? Ні, зовсім не нове. Ти ж знаєш? Непевно. Може, ні. Я не знаю, правда? Вона мовчала. А ми полячали в квартирі, що нас знімали, і довго розмовляли про політику. Мені потрібно було бути обережним.